Slovo o spasiteljevim stradanjima Svetoga Oca našeg Jefrema Sirijskog, njegovim molitvama, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. Strahujem da govorim i govorom dotaknem ovo strašno predanje o Spasitelju. zaiste je strašno propovjedati ovome. Gospod naš predat je na današnji dan u ruke grešnika, zbog čega je predat on sveti bezgrešni Gospod. Predat na današnji dan, a niju čemu nije sagriješi. Priđite i poznaćemo radi čega je Hristos naš spasitelj predat. Radi nas bezbožnih predat je Gospod. Pa se neće zadiviti, ko neće proslaviti, Sluge su sagriješile, a Gospod je predat da bi svojom smrću oslobodio grešne sinovi. Sinovi smrti i djeca tame došli su da u mraku zadrže sunce, koje u jednom trenu može sve da sprži. Kad je video njihovu bezočnost,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 pleli su vijenac od svog trnja tog ploda judejskog vinograda. Rugali su mu se, nazivali carem judejskim, ljuvali bezakonici u lice prečistoga, od čijeg pogleda uzdrhtavaju sve nebeske sile i anđelske čete. I opet moje srce stežu i tuga i suze kad pomislim da Gospod trpi od slugu takve uvrede i poruge, šibanje, ljuvanje i udaranje po obrazima. Priđite i poznajte preobilje darova, trpljenje i milost najslađeg Gospoda.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 Због превелике zbunjenosti uma, а опет се побојах да svojim чутањем неумештим спаситељу благодат. Со строко поштовањем даквје говорим вам, јер моје кости дрхте кад замишлим да задњички саздатель svih сам Господ наш стоји сада пред Кајафом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 Зархта су небеса, ужасну su se temelji свиta, vi нжеvi i арханжеvi su запанњimi. Гавриlo i Михаlo su покрili своja крива, своja лица криvima, Hrovimi su се sakkrivi iza за тоčkoла престова. Серафими su ударili криvima,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 Ko će u času gnjeva zadržati u sebi gnjev i premeraženost? No, Gospod naš učini sve to svojom blagošću. I ko će moći da izobrazi Tvoje dugo trpljenje, Gospode? Priđite, vi koje Hristos živo želi i ljubi,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 Ne užasava se tvoja misao kada ono čuje. Radi tebe bezbožno, jedini bezgrešni predat je smrti, ruganjima, sramoćenju, a ti rasijano slušaš sveto. to. Cjelokupno razumno stado treba da neprestano gleda u svog pastira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 Нећемо се угледати на јудејце, тој је немилосрдан и непослушан народ, који је увјек одбацијо Божје дарове и доброчинство. Свејишњи Бог је ради Авраама и свог завјета склопљеног с ним, од самог почетка трпјео злоћудност тог народа. Dajo im je za hranu manus neba, no oni su nedostojni željovi hranu koja za udara bijeli luk. Dajo im je i vodu iz kamenou pustinji, a oni su mu zovo raspjevši ga na krst dali odsad. Priložimo staranje braćo da ne bismo bili saučesnici sa judejcima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 На данашњи дан је трпио шибање. На данашњи дан је носио вјенак од трња. На данашњи дан је распето небеској агњи. Нека задрхти твоје срце, Нека се ужасне твоја душа. Сваки дан, лији сузе, док овако размишљаш, о Господним страданњима. Те сузе постају сладке, а душа која непрестано размишља о Христовим страданњима постаје свјетлија. Тако увјек размишљај и плаћи свакога дана и благодари Господу за страданња која је претрпјео ради Тебе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 Vidiš čovječe prečistog gospoda koji visi na krstu i usuđuješ se bestidniče da u naslada nasladama i smijanju provodiš sve vrijeme koje živiš na zemlji. Ili ne znaš nesrećniče da će raspeti gospod tražiti odgovor za sav ovaj tvoj nemar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 Svava tebi mivosrdni. Svava te bi dugotrpeljivi. Svava tebi koji opraštaš sve g grjehove. Svava tebi koji si sišo da spaseš naše duša. Svava tebi koji si se ovapotio u utrobi djeve. Svava tebi koji si poijao okove. Слава Теби који си ишибан Слава Теби који се исмија Слава Теби који се распе Слава Теби који се погребен Слава Теби који се воскрсао Слава Теби који се проповиједа Слава Теби у којек vjerujemo Слава Теби који се узnio на небо Слава Теби који си са великом славом сјео са десне стране Отца и који ћеш поново доћи са славом Отца и са светим анђелима да судиш свакој души која ни подаштава Твоја света страданња. У том трепетном и страшном часу Kada se pokrenu nebeske sile, Kada pred Tvoju slavu sa strahom i trepetom pristupe zajedno anđeli, arhanđeli, heruvimi i serafimi, Kada se još potresu temeli zemlje, I kada se sve što diše zadivi Tvojoj nesravnjivo velikoj slavi, U tom času Neka me zakriu tvoja ruka i neka se izbavi moju dušu od strašnog ognja i škrguta zuba i tame najkrajnje i večnog proča da bih i ja blagosloviti mogao da kažem slo onom koji htio da spase grešnika Bogolikom milo srđu svoga dobrog i čovjeko ljubivog srca. Amin.